گو رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وآن البراہ ابن عازب اند براہ ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہمان روایت تے دیکھ اپلا رو بچے دوارد صحابہ اکرام ندی قال فرمائی کان <قعن> رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ سمیت خلل السف من ناحیتن لان ناحیتن درنکیدو بسفت دیو طرف نبل طرف, طرف لا او صف نبی سمول یمسح سدورنا او زمنگ سینے بے مساکوری چی تمک کشت و رستو شو بنا او زمنگ ہوگی وَيَقُولُ فَرْمَاِ الْوَيْ لَا تَخْتَلِفُوُ اِخْتَلَاف مَكَوَيْ اے! چه سوک مخی اے سوک رستو فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَرْنَزُنُوكِ وَيَخْتَلَاف رَاشِي نعمام بتشوينانا كي قلب ورزیب بایو گرستو کاتمخ كيسا رستو دا زمواری دا پورا خلال سوخ پل زمواری دا پورا كي دوی جن شي معاملہ به کورس وه ابيواله ابيو دغه کولې زیدا سره به ماامي ها چې ته مو څنګه کې دې جيمي با څنګه دې وودي با څنګه يا باي اوس دغه شان لدغه تش پهخلي وې بي نه بلکې د الله حبيب په फेल سره لاسو سره اوږي او سینہ مسقولی وکانہ یقولو ذللہ حبیب چه فرمایل به ان اللہ و ملائکته بیشک اللہ او د الله ملائک یصلونا اللہ رحمت را لگی ملائک ور ست دعا کی علی الشفوف الاول طاول صفنو رواه بو داو بیسناد حسن وعن ابن امرد بن امر رضي اللہ عنہ عنہ و ایتتے جی رسول اللہ صل, اللہ صل اللہ صلی اللہ اسم قالا فرمایی دی فرمائی وقیم و صفوفا صفنا دروس کی وحاظو بین المناکب برابر واعلیو کی پمندو گو کی اگو گیس نر برابر کی و صدو الخلل او ده صفن و پمنس کی کلاؤ زجو نبن کی ور عمر دے ده پیغمبر استاو <تصالح> <تصالح> دبل فمنس کې کولاو زه د وګورانه غبن کا علاوہ په حدیثه ملا دی ولي نو به دي اخوانکم نرمیو کوي پلاسونو درنوې که څوک دلوي رورمخیشر استو شنه زم پرزورو جګړو ادمه جوړا و دسته د خیر د په هاروي او دا د د حکم نه دی د امام دا د الله او د رسول حکم دی ولا تزرو فروجات الشیطان مپرې ری کولاو کولاو زایونه د 파ره د شیطان یې دي کولاو زې شیطان درېدو رجا هو درېدو خیر دی و من وصل صفن وصله الله چاچې صفې وسکو الله دی ورسره د رحمت معاملې فيه وسکي و من قطع عشر صف صفن قطعه الله العياذ بالله دې غمبر خيري چاچې صف کټ کو نو الله دی دے کټکی او د سره د رحمت او د کرم و عامل دی کټکی رواهو بوذ او بے اشنادن صحیحن اګوره داسې شوک اهل الفن نه داسې ویل جره سر نه چې جسراتو زوی پر زادت صحیح الله بن نووي د دی فن د ماهرین نه وان ان رسول الله هو ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمایلو رشوا شوفو فکم جوخ جوخ کای سفنا وقاربو بینها او دېوالو کای پمندري کې واذو بالاعناق برابر کای سټونا فوالذي نفسي بيده ذمار باغزاد قسمي چې روح مې داغه په لا شو کېره اني لا رشتوانا بشک زمخم خم ګورم شیطان يدخل من خلل الشرف را د نکیګی د داغه کولاوزه نو د خلل د شفنه کانها الحذف تبویگن دا وڈوکی غنتی دبی د چه ده لکه رسول حضف ما نادل تکی حدیثون سیون رو آبو داود بیسنا دین علا مسلمین هل حضف حای محمل دا و ظالم و جمره چکره پی او دوارا مفتودی حضف ابیا فادا وحی غنم سودن دا توری گریوی صغار وڑیوی تکونو بلی امن دا په یمن کې داربو ملک چون کې سخ ملک دی دوی غنه غوړو کې ټوله د سالې دې قصہ پکې وی نه او بنی دا هټه کمزوري وی په پښونه ای په کې باز دی په لوګورا دای په ځی بیزی سی وی پښونه دغه کې غټی شیطان پدی شکل کې د صفونو پمنس کیږي اټول خبر دت پتلو خراب شي وانه دنه صحابي انس رضی الله عنه روایت ته چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فرمایي اتم وصف المقدم لمبه سب پورا کوي ورنه سب کې زیسته تا بل جوړې اوس د شریعت نه خلاف کې هغه ته معنا رکعات د دې برکات منل غوښتي براغلې وکړه د غدانه چې رک ته بدو بیا ی شي په ځبانې بل مخالافت کوې ر دپاره ب نه منډوي نه به د صف نه خلاف درېږي ک په توګه چې کوم پهدرې دل په کاردي س کې قې نو ځان لبل نه جوړه پوه کووي س لم بهې ثممللهدي لی بیاغه چې سره نديوي فما کاې نقېناغ چې کوم کممیوي فالیا کوون فیل موخر. نو دا دی پر او ستنی صح کی ورو اح بو داو د بیسناد حشنن دو مومنین عائشه صدیقہ رضی الله تعالی عنها روایت ته قالت بی بی فرمایې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایې ان الله و ملائکته بشک الله و د الله ملائک یصلونا الله رحمت را وری ملائک دعا ک ایلا می امن الشفوف تخی طرفون د شفون رواه ابو داود بیشنادر راشل فی مسلمن ایما ابو داود دا حدیث ذکر کڑے پر د مسلم و فی رجل مختلف فی توثیق هدی کی راوی دے داغه پټو شي کې دوه لمعه اختلاف ده دیو جناب دا رب بازو لمعه مدینه منوره کې نا سودا مساله زیر بحث را لرو بازو لمعه د خی طرف په فضیلت کې اړو حدیث نه راغله څه پوه شي په خبر ا د لوبي صفته دا حدیث ګره د امام ابو داوود دې دا امام منزریو ابن حجر و ای حسن نے امام بے حقی و ای محفوظ دے خو باز احل علمو پا دی حدیث کی کلام کڑے باز احل علمو سکڑے دی حدیث کی کلام کڑے ادا بتاسو ترامشی پا کتاب السفوف دمشکات شریف کې۔ کتاب السفوف کی بدر تراشدہ ہاں بھائی ندی حدیث بانے باز علماء کلام کئی سکائی پی بھائی ادا مسئلہ چونکی دا خو کتاب دا مسائلو نه نو رستو تاسو تا دا تفصیلن دا روانا امام ابو داود دا ذکر کرے اللہ مالبانی ویسناده حسنن لیکن اختو افی متنی ہی با ذرواتی وَيَمَتَن كِبَاز الرواة تختار اغلي فقال على ميامن الشفوف ايه دي خت طرفونه يادي وخالفه جماعة من السقاط فرواه بلفظ على الذين يشلون الشفوف سپو شي په خبره باندې وي خطا كمزي راغلي داعا يسلون على على الذين يشلون او دا خبر وای دروست ده لکه ما سیبو داوود کی ویلي نو حديث حسن ده خو دې لفظ کی او راويته رته خطا شوی انور جماعت د ثيقو د مخالفت کړي اي وای الا على الذين يثيلون الصفوف ا دې وای علامه يامن الصفوف حد پم پموز الخطاب ان پوشوي لږه کده علماء کی حدیث حسن مشه خدا لفظ پکې سره په باندې نور علماء د دې توسیق کړي ندا بیا د خي طرف د پاره فضیلت جوړي دي شي نو کوشش ته سره سکے په طرف لیدای دبره هغه دی علماء لګل لګنو کته کاله وې چې نور لټاو فیر هي رجل مختلف فی توسیقه ها دغه لګور دی په لګور کړه فائدې دغه درکه فائدې درک اوس به ته او علامه ختمه کله کومه د دې کوم ان البراره رضی الله عنه د براره رضی الله عنه نو روایت ته قال کنه فرمایو مونگا ادا صلینا کل چه بممسکولو خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسط دا اللہ دا رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ احبابنا انکونا یمینی خبر خو دا خبر خوخول چې موږ دا اللہ دا پیغنبر خی طرف لشو یو قبلو علینا بوجیه اے چه مونگ تا پخول مخرامو توجیشی کی طرف لنا بے مخرانو اگر چې ناس با مخامو خو فزمیتو یقولو ما ثیو او اوری دل الله دا حبیب نشدا سی رب قینی عذابک یوم تبعشو او تجمع عبادک یا جما رب ما دا عذاب نو ساتي پکمرشرا پورتکه بایاد راوی شک دے جما که بخفل بندگان چاغو رز د قیامت دا رواه مسلم رحمه الله وَا نَبِي حُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسْوَتُوا الْإِمَامِ امام پا مرس کی ساتھ ای ناظرین چاہو پلہ سب درون دے امام پا رزوک دیشتا امام سننا تطریقہ تو وہ را را کم پلہ ضروری تیا پلہ ادھرے گا وَسُدُّ او کلاو زایونا په صف کې د بندولو کوشش کوي رواه وبود او رحمه الله